Де-неде під кущами ще лежить мертвий почорнювий сніг, ідеш обережно, під ногами потріскують сухі гілки, до невідомого наближаєшся на тридцять метрів. Він сидить до тебе боком, його руки дивно метушаться, ніби вхопилися за невідомий предмет і хочуть його розірвати. Підходиш ще на кілька кроків і бачиш, що невідомий, Просто ріже ножем, здається, хлібину. Його плечі від цього рухаються в рівномірному ритмі. До твого слуху долітає знайома, ледь розбірлива батярська пісенька, і ти посміхаєшся, бо завжди співав її з поташем під час алкогольних вечорів у редакції. «Куплю сі тромбона, та й на нім заграю». Бувай ми здорова, я тебе не знаю. Підходиш до нього ще на кілька кроків, раптом він різко обертається і скакує на ноги. Жестом руки заспокоюєш його, аби сидів і далі. Кажеш, що знаєш цю пісню і пропонуєш йому співати її разом. Він мовчки на тебе дивиться, як на інопланетянина, не знаючи в очевидь, що ти маєш собі на умі. Пропонуєш йому випити разом і робиш ще один крок. Це йому здається небезпечним, бо він ніби сихається, відступаючи назад, ніби показує, що ти непрохано заходиш у глиб його території. Силкуєшся його заспокоїти, але він, наче під час пожежі, у незбагненні паніці починає хапати все необхідне, все найдорожче і тікає без огляду. В глибину саду туди, де починається Крутий Яр, остання околична вуличка, за нею людські городи і ближні рука в лісу. Навіть не намагаєшся його окликнути, зупинити, тільки безнадійно дивишся на рухливу спину, яка то піднімається, то опускається під час бігу, поки не зникає у цілковиті темряві. Від досади. Сідаєш на землю і тихо, неждано для самого себе плачеш, спершу беззвучно, рибками коптаючи важкий клубок за клубком, потім трохи голосніше, але придавлено, відчуваючи, як обличчя вливається рясним-рясними слізьми. Дивишся на своє вікно, в якому світиться, і тобі здається, що бути там нестерпно важко, бо від цього деколи можна збожеволіти. У тебе виникає відчуття, що у вікні має неодмінно з'явитися постать людини. Завтра Зранку просиш господиню, коли приїде пропеллер, сказати, що тебе нема, мовляв, кудись пішов, можливо, на роботу. Ні з ким не хочеться спілкуватись. Через півгодини дзвонять у двері, господиня виконує все так, як ти просив. На роботу йдеш пішки, не поспішаючи, обмірковуєш вчорашню розмову з Мартою, і вона здається ілюзорною. Думаєш про неї мляво, безпристрасно, наче про давню знайому, від образу якої залишилися хаотичні фрагментарні враження. Дивуєшся, наскільки може змінювати людину та її уявлення час. Ще вчора Марта здавалася навіки втраченою, а значить твоя прив'язаність до неї психологічно загострилася. Переросла у нестерпний біль, а сьогодні від цього враження не залишилось навіть і сліду. У редакції на тебе чекає сенсаційна новина. Ворні біля входу до будинку адміністрації знайшли закривавлену голову мера. Ніхто не знає, де знаходиться тіло. Міліція на ногах перекриває всі виїзди з міста. Шмонають машини, оперативні працівники пробивають стукачів та інші інформаційні канали. Редакція гуде як вулик. Виживають не найсильніші. Телефонуєш до Веніаміна Назаровича, пропонуєш